«Ето страшно!» Прокинувшись після тригодинного сну людиною, що знає в лице Гермеса Трисмегіста, Марла збагнула, що якщо їй вдалося пережити коктейль «Гемінгвей», страшного на світі залишилося не так уже й багато. Спочатку Марла сказала тому барменові, «Мені абсент чистий, а як щодо коктейлів, «Жодних коктейлів, мені абсент чистий, а якщо до коктейлю Гемінгвей, мені абсент, чистий. А це і є абсент, чистий, тільки підігрітий спалюванням куричневого цукру. Ну, давай. Гірших відчуттів марлені смакові сосочки, горлянка, стравохід і шлунок не мали навіть тоді, коли вона швидкісно знищувала свої запаси віскі, з'їжджаючи з квартири. Апельсинчиком його, апельсинчиком, звідкись уже здаля махав руками бармен. Що, Марла, плохо тобі? прокричав їй на вухо Ілля. Нормальна річ, у клубах завжди треба лементувати, навіть знайшовши найтихіше місце в кінці барного стійла. Можна, звісно, ще ховатися в туалеті, але, і стосовно нього, Марла відповіла: «Пока ніт. Це був один із рідкісних випадків, коли дівчинка розмовляла російською. По-іншому, з двома пітерцями, Ілля та сама. Звізда, з якою в дивним чином заварилася дивна дружба, Денис – стереотипний, сутулений програміст із вічним ноутбуком в руці, не стереотипними 1-2 тисячами гривень у кишені і вже геть несподіваними для програміста двома мільйонами плюс-мінус 100 тисяч баксів на рахунку. Порозумітися не вдавалося. «Плюс-мінус 100 тисяч» Он не знает, сколько у него сайтов, сколько доменов и какая их посещаемость. Такой безалаберный парень. И выглядел он так же, как попало. Еще два дня назад, вот хоть одежду нормальную сходили купили. Марла зыркнула на Дениса. «Прости соби джинсы и белый сватерок на зворушливо-цнотливых застепках». Программист одним словом... Він примудрявся винаймати помешкання в Києві за 800 доларів, але абсент, як і Марла, пив сьогодні вперше. «Кстати, абсент не настоящий», – сказав. Уже тільки сказав, бо музика на мить затихла на вухо Марлі Ілля. «Да?» – розчаровано скривилася Марла. «От, блін, настоящий би так пітні не вийшло. Там 90 градусів». Марла уявила собі підігрітих 90% спирту, їй зробилося сумно. Що далі?» Бармен шпурляв склянками, інколи не потрапляючи в них із пляшок і проливаючи питво на барно стійку. Це його зовсім не кремпувало, і він хвацько витирав абсцентні калюшки з підмарлених ліктів так, що вона навіть не встигала забрюхтатись. «А тепер три текіли!» Текіла, вони попросили найкращої, виявилася дещо справжнішою за абсент. Марла мастила своє праве зап'ястя лимонним соком, посипала сіллю, злизувала це і заковтувала текілою. Власне, найбільше її впирав сам процес облизування власної шкіри. Ну, та бо що робити, коли немає поряд дівчки красивої? Зате були поряд двоє відірваних такі ж недоречні на вигляд, як і сама Марла Чуваки, був поряд кальян із яблучним куривом і якийсь підозрілий тип в окулярах, що той кальян розкурював. Марла раптом згадала, що останній відвіданий нею клуб залишився у Бангкоку. Там вона пила просто пиво, а в крайньому разі кампарі. «Прибиваю гербарій, і поливаю кампарі», – проспівала Марла. Що? нахилився до неї Денис. Нічого. прокричала Марла. Здається, останні мої клубні походеньки теж ознаменувалися присутністю там росіян, російських проституток. Чим то все закінчилося клуб вибухнув. Цього разу вибухнути обіцяв, принаймні, Марлин вестибулярний апарат. Можливо, вкупі зі шлунком, жодного алкоголю при гастритах, чи з загальним екстер'єром. Марло навіть до жіночого туалету вже пропускали без черги, хоча вона про те й не просила. Потім ще замовили суші і закономірно шалено-дороге, але навдивовижу нормальної, саме нормальної в сенсі стандартної, стандартної в сенсі не гіршої і не кращої, ніж у будь-якому суші-барі будь-якого аеропорту чи цокольного поверху торговельного центру якості. Марла ще повикаблучувалася своїм знанням сортів риби, переплутавши походу свій улюблений сквид, як то українською вона ще й досі не подивилася в словнику із рибою-мечем. Утім, цього ніхто й не помітив. Доштрикавши паличками останні грудочки рису, дивнувата тріця вирішила вибратися на танцпідлогу. «Хороше таке ім'я – Фанкмастер Делюкс», Чувак дєлал ремікси на Боба Марлі на перших місцях в мирових чартах завісає. Марла навіть обернула тіло в той бік, де мав стояти за пультом цей самий Мегастар. Через її 160-сантиметровий зріст, звісно, нічого Марлі побачити не вдалося.